Я рада, що Янка жива і неушкоджена. Їй не варто було йти на вал. Я сказав їй про це. Та що поробиш, коли вона така неслухняна? Ні, де правди діти, погодився боярин. Найменшенька вона у нас, от і розбалували. Особливо прив'язалися до неї ми з бояриною, колись зник Ілько. От ми всю любов нашу перенесли на Янку. Коли б трапилося з неї, не дай Боже нещастя, то не знаю, що б з нами було». Ось так, друже мій. А тепер лежи і видужи, можете тобі щось треба, кажи, все тобі буде, їжа, одяг, кінь, зброя, все буде. Дякую, Боярине, за щедрість. Але зараз мені нічого не треба. Хіба що одну дрібницю, ножиці і дзеркальце, щоб підстригти свої патли, що виросли, як у папа, та й бороду і вуса підправити, або й зовсім обстригти. Дмитро усміхнувся. Тільки й того. Я зараз прийшлю Василак'є. Він не тільки умілий знаючий лікар, а й добрий цирульник. Як скажеш, так і зробить. Цей Гречин на всі руки майстер. Гречин не забарився. На цей раз він приніс з собою не чорну скриньку, а велику дерев'яну тацю, на якій стояв глек з окропом, лежали ножиці, грецька бритва з тонкою ручкою із баранячого рога, бронзове дзеркало, мило, грібінець. Хочеш стати гарним, юначе? Хочеш стати молодим. Молодість та здоров'я то і є краса. Помаленьку підводиться і сідай на стілець. Я почекаю біля тебе. Ось так. Василакій взяв до рук гребінця і ножиці. Але спочатку поглянь на себе, бачиш. Добриня заглянув у піднесене гречином добре відпольороване жовтувате дзеркало і побачив у ньому незнайомого чоловіка з патлатою кучмою на голові і густою скойовдженою бородою. Господи, невже це я? Таке страховисько. Не дармаянка з такою огидою на мене дивилася. Він уперше так зблизька і так пильно розглядав себе, бо раніше міг робити це лише дивлячись у воду, і був здивований і збентежений тим, що побачив. Боже, яким страшним й, мабуть, здаюся, для всіх, не втримуюся від зітхання Добриня. Повертаючи дзеркало лікареві, Василакий блиснув зубами. Ось що таке молодість, жадоба життя, потяг до краси, а у мої літа цього вже не відчуваєш? Скільки ж вам? З півсотні звернуло. І Василакий почав ножицями чи крижити густого добрининого чуба. Ви служите у боярина, я служую, наче кожному, хто потребує моєї допомоги тим числі і воєводі Дмитру та його домочадцям. Двері багатьох київських вельмож широко і гостинно розчиняється переді мною, навіть князівські, бо хвороба нікого не минає. І давно ви вже в Києві? Та вже стих стати справжнім киянином, бо приїхав на Русь за п'ять літ до того, як помер князь Рюрик, батько князя Володимира Рюриковича. Примітка. Князь Рюрик – Сучасник слова помер 1215 року. Ого, тридцять літ, а додому не тягне? Ще й як тягне? Як згадає свої салоніки, то, здається, на крилах хвалитів би, аби хоч раз глянути на рідні місця, на голубе море, на дикі гори, на дорогі серці могили матері та батька. Батьківщиною, мій юначе, завжди є та земля, де ти прожив перші двадцять літ, а потім проживи ти в іншому, навіть кращому місті і сорок, і шістдесят, а тебе все тягтиме на землю твого дитинства і твоєї юності. Бо дитячі та юнацькі почуття і враження, свіжі, чисті, найсильніші, залишаються в серці назавжди. А ще коли та земля, прекрасна Еллада, Василакі поклацав ножицями і надовго замовк, задумливо задивившись у вікно. То чому ж вам не повернутися додому лікарю? Що вас тут тримає? Гречен знову заклацав ножицями, заходився стригти бороду. Ну так це все просто, голубе. Більшу частину життя я прожив тут у Києві, тут одружився, завів дітей. Збудував будинок, маю добрий заробіток. Поки був молодий повен сили, то не так часто згадував домівку, а тепер, коли постарів, все частіше в серце навідується спогади про батьківщину, мою милу владу. Все дужче хочеться туди. Та як поїдеш? Дружина-русинка не пускає, боїться, що помру в дорозі, чи полуці в полон потягнуть. Сини та дочки теж відмовляють. Ну, а внуків моїх маленьких горобенят сам не в силі залишити. Дома навряд чи застану я кого-небудь із своїх живими. Батьки ще при мені померли, брати та сестри, а я був наймолодший, теж, мабуть, досі Богові душу повіддавали. Кого я там зустріну? Хто мене привітає? Племінники та племінниці? Я не знаю, чи вони взагалі є у мене, а якщо є, то не дуже зрадію дядьку, в якого носило по світах аж цілих тридцять літ. Розмова не заважала Василакіїві працювати. Довкола на підлозі вже лежали купи обкарненого з голови та бороди волосся. Управні рухливі пальці швидко вмокнули ту голосину щіточку в окріп, збили в невеличкій місці мильне шумовиння, обмастили ним усе добринене обличчя, аж тому стало лячно, і спритно вхопили невеличку бритву, що скидалася на вузький ножик, Прямою кістяною колодочкою. Шкребучи до блинну щоку, Василакий бів далі. Київ став для мене Другою батьківщиною. Отож, одна живе нині Направду переді мною, Перед моїми очима Русь, А друга Еллада у моєму серці. Як спомин. Я вже змирився з думкою, Що ніколи більше не побачу Своєї коханої Греції. Ніколи не дихну на повні груди, неповторного запаху лавра та магнолії, не почує плескоту хвиль найласкавішого у світі моря Егейського. Тут уже і помиратиму.